Становище знову стало таким самим напруженим, як і в місяці перед Першою війною. Півнячі бої, що їх натхненником був сам Алькальд, скасували. Начальник гарнізону, капітан Акілес Рікардо, фактично перебрав на себе функції цивільної влади. Ліберали оголосили його провокатором. «Ось ось станеться щось жахливе», – казала Урсула Ауреліано Хосе. «Не виходь на вулицю після шостої години вечора». Тамарні були її благання, а Ауреліано Хосе, як колись Аркадію, перестав належати їй. Здавалося, повернення додому, можливість існувати без щоденних турбот і праці, пробудили в ньому потяг до плотських насолод та лінощів, що було властиве і його дядькові Хосе Аркадію. Пристрасть Ауреліано Хосе до Амаранти згасла, не залишивши по собі сліду. Він ніби плив собі за течією, грав в більярд, шукав порятунку від своєї самотності у випадкових жінок, нишпорив по сховках, де Урсула зберігала свої заощадження, і зрештою став заходити додому, тільки щоб перевдягтися. «Усі вони однакові», – скаржилась Урсула. «Спершу ростуть спокійні». Слухняні, серйозні, здається, і мухи не скривдять. Та щойно засіялась борода, відразу їх на гріх тягне. На відміну від Аркадіо, який так і не дізнався правди про своє походження, Ауреліано Хосе розвідав, що він син Пілар Тернери. Вона навіть почепила йому гамак у своєму будинку для сієсти. Вони були не просто мати й син, а товариші по самотності. Лартернера Тернера вже загубила останні залишки надії. Її сміх зробився низьким, як звуки органа. Груди обвисли від випадкових нелюбих пестощів. Живіти стегна спіткала неминуче для жінки, що належала багатьом доля. Але серце їй старілося без гіркоти. Гладка й метушлива, ніби фаворитка, що втрапила в немилість, вона відмовилася від ворожби на картах, яка вселяла безплідні надії, і знайшла тиху заводь, утішаючись чужим коханням. Будинок, де Ауріліано Хосе проводив сієсту, управив за місце для зустрічей сусідських дівчат із їхніми випадковими коханцями. «Можна до тебе, Пілар?» – запитували вони, уже зайшовши до середини. «Звичайно», – відповідала жінка. «А якщо при цьому був присутній іще, хтось пояснювала. Коли я знаю, що людям добре в ліжку, то й мені добре». Вона ніколи не брала грошей за послуги. Ніколи не відмовляла в проханнях, як ніколи не відмовляла незліченим чоловікам, котрі домагалися її любощів аж до пізнього присмерку її зрілости. Дарма, що ці чоловіки не приносили ані грошей її, ні кохання, а лише зрідка вдоволені. П'ятеро її дочок, які успадкували гарячу материну кров, і ще підлітками розбрелися крученими і підступними дорогами життя. З двох синів, що виросли при ній, один загинув, воюючи в загонах полковника Ауреліано Боєндія, а другий, коли йому минуло 14, був поранений і схоплений при спробі вкрасти кошик із курми в одному з містечок долини. З певного погляду Ауріліано Хосе виявився тим самим високим, смаглявим чоловіком, котрого 50 років поспіль провіщав їй червовий король, але, як і всі інші обіцяні картами чоловіки, Увійшло у її серце надто пізно. Коли смерть уже помітила його своїм знаком, вона побачила це на картах. "Не йди нікуди сьогодні ввечері", сказала вона йому. "Залишайся ночувати тут. Кармеліта Монтіель уже давно просить, щоб я впустила її до тебе". Ауріліано Хосе не вловив тривожного благання, яке бриніло в материних словах. "Скажи їй, нехай чекає мене опівночі", відповів він і пішов до театру, де іспанська трупа показувала виставу «Кенжал Зорро». Насправді це була трагедія Сорілії, але назву за наказом капітана Акелеса Рікардо змінили, бо готами ліберали називали консерваторів. Тільки в дверях, подаючи квиток, Ауреліано Хосе помітив, що капітан Акелес Рікардо з двома озброєними солдатами обшукує всіх, хто заходить. «Обережніше, капітане», – попередив Ауреліано Хосе. «Ще не народився той чоловік, який підніме на мене руку». Капітан намагався обшукати його силоміць. І Ауреліано Хосе, що не мав при собі зброї, кинувся на втікача.